Не годилося ганьбити колегу при студентах, та до цього йшлося. Я закінчила третій курс медінституту. О, вибачте, доктор. Дозвольте оглянути рану. А чого її оглядати? Як чого, не стримався Андрій. Доктор задрипаний. Думаєш, перевела пачку, бинту і все добре? Тебе що не вчили, що правильно накладена пов'язка повинна забезпечити зупинку кровотечі? А в тебе пов'язка в одному місці, а рана в іншому. А вона сповзла, а не повинна. Софія Андрійовна, дозвольте я накладу. Зараз, Андрію. «Допоможи!» – почала знімати пов'язку Софія і тихо зашипіла йому в ухо. «Трипини негайно!» «Не смій робити таких зауважень колезі при посторонніх!» «Ти не в кабінеті хірургії!» «А чого вона?» «Не маючи сили провадити бесіду далі, Софія з усієї сили наступила Андріїві на ногу» і мило посміхнулася, дивлячись йому просто у вічі. «Вибач, Андрійку, я така незграбна!» Хлопцеві заціпило. Якщо б не у вагоні, якби за нормальних умов, на рану потрібно було накласти кілька швів. Та умови польові, тому обійшлося лише обробкою і накладанням тиснучої пов'язки. Андрій за усіма правилами хірургічної науки наклав шапочку Гіппократа. Чудово, Андрію! Приїдемо, скажу Геннадію Петровичу, щоб поставив тобі п'ятірку. Геннадій Петрович був улюбленим викладачем половини студентів училища. Інша половина так само палко його ненавиділа, здаючи і перездаючи незліченні хвости. Ніхто так не вимагав знань із свого предмету. Ніхто не ставив стільки двійок, але й ніхто не вмів так навчити любити свою хірургію. Пов'язки студенти накладали із заплющеними очима. Бачиш, як треба? Показав Андрій жабці голівку травмованої студентки у білій шапочці з бинта, яку можна було сміливо фотографувати для підручника. А то лікар, лікар, а в самої руки, мов граблі, скорчив міну баба Яга. Андрію, ти знову? підвищила голос Софія. Через затримку. Поїзд прибув на станцію із запізненням. Поселення в гуртожиток відбувалося вже глупої ночі. Задля першого дня підйом відклали до сьомої. Заспані, стомлені дорогою студенти, ледве повилазили з ліжок і неквапом сповзалися до їдальні. Ні, з такою дисципліною толку не буде. Зіткнула Софія Перший день пішов на влаштування Знайомство із селом Заступник директора Радгоспу Веселий вусатий українець Дмитро Іванович Зібрав командирів чотирьох загонів Працюватимете на збиранні городини Огірків, помідорів, перцю, патисонів Часнику, цибулі Підйом о шостій. Лінійка сніданок. З сьомої до одинадцятої робота. Потім обід, перерва, з третьої до шостої знову робота. На ніч гуртожиток зачиняйте з середини. І щоб черговий командир пильнував. І не пускайте студентів у басейн. А що тут і басейн є, то чому ж туди нікого не пускати? Це тільки назва така – басейн. А насправді це гідротехнічна споруда, призначена для розподілу та подачі води на поля.